Іван Франко, Мойсей, поема. Народи мій, замучений, розбитий, Мов, паралітик той на роздорожжу, Людським презирством, ніби струпом вкритий, Твоїм будущим душу я тривожу. Від сорому, який нащадків пізніх палитиме, Заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безстроїзних? Невже повік у ділом буде твоїм, укрита злість, облудлива покірність, усякому, хто зрадою розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лише не судилось діло, щоб виявило твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу й тіло? Задарма край твій весь политий кров'ю, твоїх борців, йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю». Задарма в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, дотип, і потуга, і все, чим може вгору дух підняться. Задарма в пісні твої лєця туга, і сміх, дзвінки, і жалощі, кохання, надій, і втіхі, світлянає смуга, о ні. Не самі сльози і зітхання тобі судились. Вірю в силу духа, і в день воскреслий твоєго повстання». О, якби хвилю вдать, що слова слуха, і слово вдать, що в хвилю ту блаженну вздоровлює й огнем живущим буха. О, якби пісню вдать палку відхненну, що мільйони порива з собою, окрилює, веде на путь спасенну, якби, та нам, з несиленим журбою, роздертим сумнівами, Битим стидом не нам тебе провадити бою. Та прийде час, і ти огнистим видом Засяєш у народів вольних колі, Труснеш Кавказ, впережешся безкидом, Покотиш чорним морем волі, І глянеш, як хазяїн домовитий По своїй хаті і по своїм полі.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 Тут ще піскі червоні, як ржа, голі скелі Моава, Та за ними синіє Йордан і дібровий і Мурава. По Моавських долинах марних ось Ізраїль кучує, За ті голі верхи перейти він охоти не чує. Під подертими шатрами спить кочовись коледаче, А волин та осли їх гризуть, осети та будяче. Що чудовий обіцяний край, Що смарагди й сапфіри Вже ось-ось за горою блистять, З них ніхто не йме віри. Сорок літ, говорив їм пророк, Так велично, так гарно Про обіцяну ту відчину, І все пусто та марно. Сорок літ сапфіровий Йордан І долина пречудна, Їх манили й гонили немов, Фата моргана злудна, і зневірився люд і сказав набрехали пророки, і в пустині нам жить і вмирать. Чого ж ще ждать і доки? І покинули ждать і бажать, і десь рватися у простори, слать гінців і самим визирать по заржавії гори. День за днем по Маавських ярах, поки спека діймає, у дрантивих наметах своїх весь Ізраїль дрімає. Лиш жінки їх прядуть та печуть, в грані м'ясо козяче, а воли та осли їх гризуть, осети та будяче, та дрібна дітвора по степу дивні іграшки зводить, то воює, мурує міста, то городе городить. І не раз напівсонні батьки головами хитають. «Де набрались вони тих забав?» Самі в себе питають. Адже в нас не видати того, не чувати в пустині, чи пророцькі слова перейшли в кров і душу дитині. Лиш один з-поміж юрби у шатрі не дрімає, і на крилах думок і журби поза гори літає. Все Мойсей, позабутий пророк, все дідусь слабосилий, що без роду, без стад і жінок сам стоїть край могили. Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї, І горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї. І з неволі міцраєм свій люд, вирвав він, наче буря, і на волю спровадив рабів із тіснин передмур'я. Як душа їх душі підіймався він тоді многі рази до найвищих піднебних висот і відхнення як стази, і на хвилях бурхливих їх душ, у Дніпрови й міри попадав він із ними не раз у безодню зневіри. Та тепер його голос зумлів, і погасло відхнення, і не слухає вже його слів молоде покоління». Ті слова про обіцяний край, для їх слуху все казка, М'ясо стад їх, і масло, і сир, все найвища ласка. Що з міцраєм батьки й діди піднялись до походу, На їх погляд це дурість, і гріх, і руїна народу. Серед них Авірон і Датан верховодять сьогодні, На пророцькі слова їх одвід наші кози голодні. І на поклик Його у похід наші коні не куті, На обіцянки слави і побід нам войовники люті. На принади нової землі нам і тут непогано, А на згадку про Божий наказ замовчити поганий. Та коли погрозив їм пророк новим гнівом Єгове, То йому заказав Авірон богохульні промови. І на зборі Ізраїля синів, честь віддавши Ваалу, голосистий датан перепер ось якую ухвалу. Хто пророка із себе вдає і говорить без зв'язку, і обіцює темній юрбі божий гнів або ласку, хто до бунту посміє народ накликати до зміни і манити за гори наскрізь кінцевої руїни, той на пострах безумцям усім, між отцим поколінням, той опльований буде всіма і побитий камінням. Вечеріло. Поменшала вже цілоденна спека, над горою край неба палав, мов пожежа далека, наче дощ золотий із небес полила прохолода, починається рух у шатрах кочового народа. Звільна плавно ступаючи, йдуть кам'яними стежками, чорноокі гебрейки бечем з глиняними збанками, і з банками на головах ген під скалу до криниці, а в руках їх мішки шкіряні, Щоб доїти ягниці. Старші діти по голім степу, наче зайчики грають, в перегони біжать і кричать, або з луків стріляють, де чути квеління шатра, або регіт дівочий, Там хтось пісню заводить сумну, наче степ у тьміночій. Та ось старші батьки та діди із наметів виходять, і по горах по голім степу скрізь очима поводять, чи не видно ворожих їстів, де за жовтим туманом, чи не котить, де південний біс з пісковим гураганом. Ні спокій і розмови пішли, ті звичайні сусідські, щораз менше з ягниць молока, і ягнята остіп її. Навіть що для ослиць не стає будь-якової паші, доведеться кудись кучувать на посовиська кращі. А Вірон радить край мадіам, а датан іще далі. А Мойсей, той замовкне, мабуть, по вчорашній ухвалі.